אנחנו מחזירים אתכם לאולפן לשמיעת כתבות. אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של בקרות בית ביחס של שישים לאחד הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, השני פרץ את עמדות החמוצים והשלישי התקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא, בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל הספילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השחי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט, מר מקס קרייקר. אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך, מר קרייקר. אתה נראה לי המום. אני מזועזע! מזועזע! מזועזע! מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל? היו, היו התראות, ואני הודיתי על כך למנהל הסופרמקד עם מר הלל הר מצרכים. נו, ומה הוא האם אתה זוכר בדיוק... מה שאני זוכר, אני זוכר כאילו שזה היה היום. מתי זה היה? היום. שאנחנו בשלב זה משאיר את היוזמה בידיהם okay. ובידינו תישארנה אופציות פתוחות מה זה אומר? אני לא הבנתי מה זה או הפסיכו, אני רק יודע שהסופרמארקר שלנו סגור עכשיו לרגל שיפוצים. מר קרקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה? תראה, בגלל ערפל המערכה אנחנו לא החלנו לסכם שום דבר, אני רק יכול לאמוד בערך את כמות השלום שנפל בידינו. זה 367 סיכות ראש, ארבע חציות מיני, שש פירות נכריות, פסיכת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופה, אני לא יודע מה זה, ותינוק! תינוק, תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו! פשוט תינוק! תינוק, זה היה תינוק תימני! מנהל החלשה תימני? היה לו זכוק פה! זקני, אני יודע איך הגיע למעלה! כן. מר קרקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה הזאת? תראה, בגלל ערפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך, בנינו, כן. שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות, כמו, כמו, יופט פיימאט, נגמר הסלאט, <עד, עד כמה שידוע לי זה ברוסית, נכון, וזה אומר דרשני. האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמט? לא, לא הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה. כן. אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה. אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים. הם נובשו פיג'מת. נו זה ברור. או להם גם נעליים עם שפיץ. למה זה שפיץ? זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה. טוב, <laughs> טוב שאלה אחרונה <laughs> לי אליך, מר קוואקר. מר קוואקר, עוד מעט תקרא לקקר. קוואקר, <laughs> <יש שני, laughs> אתה לא צריך להרבית בשני המזרחים הללו. LETRUETE, מר קרקר, בבקשה, בבקשה. בכנות אבל. בהחלט. איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת? תראי, חביב, תראו כמה מעשי גבורה שעוד ידעו בארבעים. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, הגברת שכטר, מקופה שלוש. עמדה לו אדם עוד התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד, וצועקה, על גופתי! על גופתי! נו, והם עברו על גופתה! בגיא אדם. כמו אני רוצה להזכיר את המחסני איש שלנו. מה שמו? אברהם קשקבל. עומד לבדו מול כוח עדיף ביחס של אחת בשישים ובידו אחת נקניק ביד בלבד שם ממש התרחש קרב נון בנון מה זה נון בנון? זה נקניק בנשים אתה יכול לתאר לך אנשים בשעת מלחמה שהם רואים נקניק מה זה עושה להם? לפי ההירואות שלי הוא ניתק מגע מי? הקשקמה איפשר להם לפרוס את גזרת החמוצים שם התרחש קרב זין בזין מה זה זין בזין? זיתים בעגבניות זה טיל בעגבניות. חסר לי אחד. זה הזין שמקבלו, חביבי.